Na hát akkor azt javaslom, hogy Lenny Kreditről, aki az 50. helyzet volt, lépjünk tovább a 49. helyezetre, amely a Polis. De Polis, bocsánat. amely a De Polis. <laughs> Azért választották ezt a nevet, mert a, a, a, a névadó, aki a kitáros, az azt mondta, hogy úgy képzeltem, hogy ilyen névvel bármit kiadhatnak. Nem fogják betillatani hát, őket soha. Egyébként szerintem a legcikit nem üzenek arra, ha már itt tartunk. E, és... Miért? Mert rendőrségnek hívják az éget. Van rendőrségnek. <sítható> <sítható> <sítható> De ez miért ciki? Rendőrség? Van <sítható> <A> rendőrség. <sítható> cuki vagy ciki. Szóval a szóval. A rendőrségről. <sítható> szóval... E, De miért például az, hogy... Kispál és a borz az ugyanennyire szudak szar, csak éppen kurva jó zenét játszanak, ezért mindenki annyiszor hallja, annyiszor ismétli, annyiszor olvassa, nem ezt borítom, hogy megszereti, és onnantól kezdve imádja ezt a nevet. Ugyanígy van a Döpolis-szel így van a döpolis de, de, de nem szívesen mondanám azt a barátaimnak, hogy megyek rendőrség koncertre. Ez a kurva jó a, a, a rendőrség koncertre. Hát igen. Az az érdekes, hogy ennek ellenére, a nevük ellenére volt egy csomó olyan számuk, amit így betiltottak az angol rádiókról. Most más kérdésében a 70-es évek végén járunk. Például a RockSense című számukat, ami a, amit mindjárt hallani fogtok, ami Prostiról szól. Valaki szerelmes lesz egy kurvába. Mondjuk ezt nem tudom, miért kell betiltani, de azt sem tudom, hogy a fény lesznek miért kellett betiltani a Bombák című számát, ami meg, vagy a klipjét. Hát, talán a harmos szóval szóval adminisztrációnak zavart a, a köreit, vagy a levesébe éreztek köpve. Na, mindegy, szóval üdönként előfordul, hogy a hatalom bele szól az ilyesmi, mert meglepő, hogy ez mindez a 70-es években, amikor amikor a 60's igen, Johnny rotten tennie azt ürölti, azt hörgi a mikrofonba, hogy, hogy hogy a, hogy a királynő rendszere az a, az a fasiszta rezsim, és akkor ezek után betiltanak egy polisz számot. Egy polisz számot, mert a másik számot betiltották az I can't stand losing youth, az, az öngyilkosságról szólt, és azért betiltották, mert azt mondták, hogy attól öngyilkosok lesznek a fiatalok. Öngyik lesznek? Igen. Megjegyzem. Olyan nekik a... lesznek, hogy lesznek bok. Ha már az öngyilkosságnál vagyunk, akkor mi feltétlenül szólnunk kell a a Szoború vasárnap című magyar slágerről, ami a világon valaha a legtöbbet feldolgozott dal lett, és mindenki, aki tehette feldolgoztat, tényleg a legkisebbek től a legnagyobbakig Európa, Amerika, Ázsia összes előadója énekelte, és amikor azt kijött nem is tudom mikor, 30-es években, akkor több öngyilkossággal hozták kapcsolatba ezt a, ezt a számot, és aztán így, így is terjedt el, és ez lett az ő védjegye, hogy ez öngyilkosok hímnuszak. Tehát az a szám, amire sokan öngyilkosok lesznek, az már tud valamit. Tehát aki nem lelki beteg, az például nagyon élvezi az olyan számokat, amire sok lelki beteg öngyilkos lesz. Mert megvan benne az a plusz, tehát megvan benne az a katarzis. Tehát, amikor, tehát az a lényeg, hogyha ki van sebesedve, és úgy kapargatod, akkor beletöbb lesz. De ha nincsen éppen kisebb esetve, és úgy kapargatod, akkor az olyan olyan kezem, és olyan csiklandós és olyan meleg, olyan belsőséges, olyan hát kezdődés. finom. vannak azok az ajtók, ahol nem mindenki mer be, benyitni, meg és akkor van egy-két előadó, aki az, azt az ajtót szélesre tárja. Igen, is... meg az sem mindegy, hogy, izé, hogy berúgod az ajtót, vagy pedig kulcs nyitod ki. Tehát így vannak olyan előadók, amik úgy be az ajtót, hogy utána az ajtó visszakézből csapja pofán őket. Igen. És, de Sting nem ilyen, hála Istennek. Sting az az ilyen, az ilyen ő, ő, ő, ő soha életében nem döntött el, hogy ő igazán rokzenét akar játszani. Nem? A kezük azzal, hogy angol és latek tanár, ők nem kell félteni, nem fogja beludni az ajtót. Nem igaz. Van, van itt egy alternatív party, ha jól beszélmézel. Lehet, hogy jobb számokat játszanak egyébként, miért nem utálom ki. Az is. Sosem szabad előítéletesnek lenni. A, a, a, a, az érdekes az az, hogy, hogy a, a Sting azt az, a Polisról A Stingnek a legjobb évei a Polis alatt el, mert azután, hogy ennek vége lett, azután a Sting valahogy így belefulladt a saját melankóliájába, vagy a saját nagyszerűségébe. Fogad... De, de, de ő, de, ő nem. szerintem nem tudta meghaladni magát egy idő után, nagyon népszerű volt, nagyon nagy sztár volt, és ebben itt a mm. És az, az a, a szarosztinkért is jó volt, de, de, de az kifulladt. De az, az sosem, döntött, sosem döntött úgy, hogy ő tényleg rendes rockzenész lesz. Tehát, a, bár annak ellenére, hogy pont Stink volt az, aki azt mondta, nagyon-nagyon fontos, ö, ö, ha könnyűzenével foglalkozunk, akkor ez egy nagyon fontos te, ö, tételmondat, hogyha nem létezett volna a Sex Pistols, akkor ma minden rockzenész úgy nézne ki, mint Roy Orbison. Szerencsére nem tudjuk, hogy néz ki. Tudjuk, hogy néz ki Roy Orbison, és azt is tudjuk, hogy milyen retteletes, borzalmas vége lett. Azt kell tudni Az Orbison, a Orbisonról, aki azt énekelt, hogy anything you want, you got it. V.A.B. meg azt, hogy pretty woman walking down the street. De hogy néz ki, énekelte. Ezt énekelt én el, néz ki. De hogy úgy néz ki, mint egy ilyen hatvanas könyvelő, egy ilyen k**vanyomasztó kurvany lesötített szemüvegben, vagy a... a azt? Januszewski számívegben. Igen, igen kb. Mert így azt lehet mondani a Johnny Rotten és és vagy vagy csak Januszewski, Johnny Rotten és vagy csak Januszewski <gül> <gül> számára. Igen, igen, igen. Kerestesni és abból lesz royal bizony. nem az az érdekes, hogy hogy az a csávó az úgy az. Csinálta ezeket a számokat, borzalmas volt, és senki nem értette, hogy hogy lehet, hogy ez csak úgy csinálja, írja ezeket a számokat, és semmi következménye nincs. És nem, nem bűnhődik meg. És aztán egy, egyszerre, csak egyik napról a másikra, hirtelen leégett a ház, benneégett a gyereke és a felesége, mind a kettő meghalt, és rá, rá a következő hónapban rákos lett, és ő is meghalt. És ez hát azért elég sok mindent megmagyaráz, így már. Ez nem vicces. De tényleg ez történt a szerencsétlen csávóval, nagyon durva, nem? Jó, én nem, én nem állítom egyébként, hogy megfizetett ezekért a számokért ezzel. Nem is mondom, hogy összefüggés van a kettő között, csak remélem. Na, önért eh, <hállt> ez a csíkos ezt nem keltőde ilyen működését? Szeretném ez ezért a csíkos nafrégez. Hogy hogy vehetted fel ezt a csíkos nadrágot? Te nagyon rossz, rossz figyelmet. Itt Ez a csíkos nadrág. Javaslom, hogy akkor tekintsük meg a polisnak a rakszent számát és a rossz tartozó videóklippet, amelyel igazán befutottak Angliában. Hát nagyon... Majdnem, majdnem hallottuk a refrain Majdnem összejött. Ez egy ilyen korai magömlés volt, hogy aztán nem jutottunk el. A korai magömlésre jut eszembe. Tudjátok, hogy mi történt akkor, amikor meghívták a Szigetre a Prodigy-t? Korai volt az öröm. Igen. Nem jött el a Prodigy de ezt csak akkor jelentették be, hogy nincs Prodigy. Amikor eladták a kellő számú napi jegyet. Amikor már az összes napi jegyet elfogyott az napra, és mindenki a szaros kugyos Prodigy ott ottben tolongott, hogy megnézze a Prodigyt, ez, ez akkor volt, amikor megjelent a Fat of the Land Közönt, a, a csúcson, tehát Amikor a, a csúcson, konént igen, konént igen, igen, nap, igen. Nap, akkor a 97-ben azt hiszem megjelent a Fat of the Land. mindenki ott tolongott a a nagy színpadnál most jön a Prodigy, és akkor bejelentették, hogy nincs Prodigy, viszont, viszont fölkölték a színpadra helyette a korai örömöt. Korai örömöt. Ez csodálatos volt, ez... Egy a meg a kukurva anyját, a korajon örövet, de a Megjegyzem a korajon, az kimaszott jó zenét. Egy bármilyen másra szeletésben. De egy, de hát a nem a, a, a Prodigy-be kell összehasonlítani a jó? Pont nem biztos, hogy kifizette volna érte egy napi egyet az meg. Ja, az irasz, hogy a prodigynek amúgy mindent igértek. tehát azt, azt el kell ismerni, hogy a rendőjék mindent bedobtak, de konkrétan Külön repülő, külön kokain, külön akár, mert el tudtak képzelni, hogy, hogy lehet ide csalogatni vele egy, egy sztárbandát, mindent beígértek, de hát ők pont azt mondták, hogy jaj, na, ilyen provinciális kis szar fesztivál, egy sziget nem is lehet kijelteni, otthon valahol Szovjetunióban adjuk, mert nem megyünk, mert most akkor a kibaszott, mert sztárok vagyunk, hogy ezt nem mondjuk a remédte. Jaj, jó, hát de ez a leggyorsabb, egy komplett generáció, tehát ez egy, én állítom, hogy ez egy komplet generációnak égett meg a tudatában, hogy. egy sikerült a egy e-apulációprékocsot összehozni. Ez volt, ez volt az én gyorssányja, ez, ez a pillanatom. <síns> ha akkor eljön a Prodigy, lehet, hogy majd egészen más Magyarországon élnénk. Az a dolog, ja. aztán mutatunk. Azért, reggel meg este. <síns> Elkülták. Na most, amikor nem tudom, kb. 10 évvel később bejött a ProVigy, akkor már olyan szar volt, de tényleg, az, ők is te ez a tolószékes ízének ilyen, <gül> ilyen <gül> a hó, ízének, hó, B ott volt alattok, szóval kéz, hát akkor már ne játszanak, menjenek, haza, vegyék ki a sor, nem De történt? Igen, mert nem, volt, mert nem volt tagja az r az a csopó, amelyik a táncélt volt felelős, mert... <gül> A Prodigy az négy tagú volt, akkor még. Csak volt egy ember, aki semmihez nem érted. De igazából három ember volt, aki semmihez nem érted, de ebből kettőnek találtak munkát. De, de, de, de igazából, de igazából volt az egy rész, aki mindenért felelős volt, az a Hewlett, vagy hogy hívják, az a hátul a Howlett, vagy hogy hívjál, hátul a Izzi, a, a, ő volt az, 9 szinti és 8 szempler mögött volt. Eltakarva az összes géptől, és előbb meg a három proli, amelyikor csinálta a műsort. Igazából. Csak ebből a három proli volt, volt, a, volt, a kontaktlencsés feka, akit meg lehetett tanítani arra, hogy így üvölcse azt, hogy... hogy... Deezer power! Deezer power! És a másikat meg, meg lehetett tanítani arra, hogy üvölcse azt, hogy Firestarter! Állj a Firestarter! Kármilyen gépben. Ez volt a nagy tudományuk, a harmadik sáv volt, azt nem lehetett teljesen lett a Lézatin. Viszont tudott Ukráni? Viszont Csak akkor mondok hogy akkor Ukránián vajonkodja a szép jó lesz. De ilyen egy olyan zenekar, hogy hárman vagyunk, abból egyzel él, kettő énekel. Hát van, van, van egy ilyen címek, van egy bank, amelyik így mert ez beri magát, beri magát, kb. a szimpanó. Ezek a legszebb pankkadományok egyébként. Igen. Nem kell tudni ahhoz eléni, hogy ezekben pancsenek alakítsanak, sőt, az kifejezett hátralé. Az Igen, de a Veki Oszohelékútnak is van egy izén, van egy, egy tagja, kiér, mindegy, de oda van írva, hogy the guitaring, the bassing, the drumming, the singing, és az alá, így vagy, the moving. És egy nagyon szimpatikus, bajos, az Buzi. Semmi, semmi más dolga, nincsen mit táncolni. Azt kell tudni, hogy a Frenki hosszú addig ők előbb voltak buzik, mint zenészek. Azért, az nem úgy volt, hogy így zenéltek, zenéltek, és akkor egyszerre csak a nemtéli a tóvelő helyett valamelyiknek egy fosz került a kezébe. Tehát, nem, nem így történt. Hanem ők akkor már hajnat homlokszan a szél dukták egymást, és amikor már megmunták, tehát már az volt, hogy már hat te tukja alatt már, már egy kicsit várjál egy kicsit pihennék, addig is mit csináljunk, és akkor felmentődött, hogy esetleg zenéjünk, mielőtt még egyszer megdugsz. És elkezdett zenélni, és ebből lett a Frecki Góztuháli út, aki egyébként egy seviál egy zenekar és helyet kapott, helyet is helyet kapott az ötven között. Nem menekültök. Rédió eddig se tudtak zenélni, tehát ők is úgy alakítottak zenekart, hogy így, hú, de korvára jó fiatalnak lenni, csináljunk már valami értelmes dolgokat, mit csináljunk, semmihez nem értünk, legyünk rockstárok. jó, csinálunk egy zenekart, oké, én leszek a dobos, nem, nem a dobos, én akarok lenni, jó, akkor te a dobos, én leszek a gitáros, és így kiosztották között így teljesen. Ramdong, hogy ki milyen hangszeren játszik, és kibaszott jó zenét végül. Te vagy De belőlük lett az évszázad zenekara, igen. Hát jó, hát ilyen van. De igen, különleges, ilyen ikletett dolog. Az az igazság, hogy a dolog nem az zen zenélnyi tudásból jön, hanem, hanem valamonnal sokkal mélyebről, és az enyémnyi tudás erre már csak erre már csak mint a féle kérek. Na jó, bízunk abban, bízunk abban, hogy... Na, meghallgatjuk a Rakszen című számot újra, vagy tovább... A után a felétől. Hm? Na jó, hallgassuk meg újra, mert a jó számot kihagyjátok. ez volt a New Wave. Ők, amikor megalakultak, akkor nagyon punkzenekar szerettek volna lenni, és egy kicsit is skatujázták a zenein de abszolút semmi közük szerette a punkhoz, de ebben egyetlen másodpercre volt legfejebb punk, amikor a dobi tud tud is ezt csinálta, de ez nagyon rövid idő volt. Inkább azt mondanám, hogy még az k is közelebb áll. Ez nagyon érdekes, hogy miből áll össze a zene. Mert van benne rekin az tagadhatatlan, hogy van benne remény. És közben meg van benne rok De De tény, tény, tény, jajzus, hogy tény, hogy tény, hogy tény, hogy tény, Igen, igen, hogy igen hogy kulmasok sokáig, sokáig nevezték őket ilyen bankzenekkel, vagy így tekintették őket, de az, az érdekes, hogy az a YouTube-t is, tehát a, korai, a nagyon korai YouTube-ra is szokták mondani, hogy így, így vannak ilyen bankos felhangjai. De az annyira korai YouTube-ra, amit így nem ismertek, amit a boy című lemeznek, az azt megelőző demokról beszélünk, ami 1980-ban nem tudott. ez is csak azt mutatja, hogy az Existos milyen brutális, elementáris erővel írta a könyvűzenét, tehát hogy mekkora kipaszott nagy felkiáltójá volt a Sex Pistols, és onnantól kezdve a Na Nagy-Britanniában nem lehetett úgy zenét csinálni, hogy egy kicsit ne legyen pankos. Hogy a YouTube-ról be, hogy a polisz az úgy föl, hogy volt egy koncert, ahol ünnepélyesen a zenészek átadták a hangszereiket a jutnak, ami egy ilyen egyfajta gesztus volt, és valahol után is a közös gyökerekre. Tehát nehogy ne, arra gondoljatok, ahol most a Sting tart, meg ahol most a YouTube tart, hanem ahol a 80-as éveknek az elején tartottak ezek az ennek a zenekarok. Tehát ami, amit, amit akkor jelentett, az a, az, a, az, ami a, akkor volt a YouTube, vagy ami akkor volt a Polis. Egy valami biztos, hogy valamit a Sting elvesztett abból a, abból a húzásból, abból, amit megvolt. A, vala, valahogy a Sting ilyen ny kicsit nyálas lett, Kicsit modoros lett, nem túlságosan, meg kicsit túlságosan is, vagy hogy is fogalmazott, utista lett. Más és ilyen, ilyen, és ilyen dagályos lett. De, és itt meg valahogy volt benne valami nyers, és volt benne valami, valami összönösen erős, és elementáris, és magával ragadó húzás. Hát fiatal volt ennyi. Jó, de van, aki, várjá, van aki az idővel javul. Tehát azért nem. Nem az az általágosabb. Igen, a... de nem mindenki. Nem, nem hisz a, a, a The Police az 9 évi állt fent, ez alatt is isszajatos népszerűek lettek, nem tudom, tizenvalány, vagy 8 millió remezt adtak el, majd összeálltak újra 2007-ben a 30 éves a 30 éves évfordulójára, és akkor csináltak egy turnét, rájöttek, hogy azért az nem lesz rossz, még egy kicsit. Körbejárjuk a világot és a nagy zsákot kitárjuk, és hát sikerült is nekik megcsinálni a világ harmadik legjövedelmezőbb turnéját. Azt hiszem 50 öt, millió dollárt, nem, 50 millió lenezt adtak el, bocsánat, és 385 millió dollárt kerestek egy év alatt Ez mikor volt? 2007 vagy 2008. Bofas van. Tényleg ordinári durva, hát ennyi, 20, akárhány millió dollár egy év alatt. Ez nem akár nem, zenekar volt a polisz egyébként. Sokan gondolják úgy, hogy a Sting szólóban már nem tudta megközelíteni azt a színvonalat, és nem csak zeneileg, hanem a siker tekintetében mint amit a políssa elért. Hát ez így van, de mondom, tehát ha azt nézem, hogy előtte ez, mindez egy 9 évig átlent ez a zenekar, nem az, hogy évtizedeken átívelő, hanem tényleg így, így Megjelentek, felfutottak, szétváltak, és ezek után még 30 évvel később mindig kegyetlen nagyot tudtak kaszálni. Jó, növeljük a sapás számot, úgyhogy következik egy még kiválóbb szám a polisztor. edge in Ki hogy így feszentek a felborított székekkel tele törtött sminkszobában, meg ahogy a dobosunk így teljesen megőrült a végére, és a tóra Nekem a Boris egyébként az a, a Brit Kisztád és a Boris. Az a az a, rock banda a, a leg, leglecsupaszítottabb és legegyszerűbb rockband a három tag. Énekes basszusgitáros, szóló gitáros és dobos. Tehát az énekesnek a vasszusgitáros az ugyanaz. És ez nagyon ritka egyébként, mert ritka az, hogy egy együttesnek a vasszusgitárosa legyen a front emberre, aki énekel. És a kisperes a dobos ugyanez, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasonló dalomvilágok születtek itt volna. Valószínűleg hallgatták, az megkerülhetetlen, szóval biztos, hogy ismerik és szerették, de ők is hatalmas karriát futottak be nyilván ezen a trágyadon, mondták, nem a világon, csak itt te, te szerintem körülbelül ugyanazt. Az ah van egy lemeze, az a címe, hogy Stay on roads, és és ugyanőtt. Tehát gyakorlatilag ennek a, az albumborítónak a mintájára készült, tehát itt teljesen nyilvánvalóan felismerhető a tisztelgés a polisz előtt. Egyébként ő, az nagyon-nagyon nagyon sajátos a poliszszal kapcsolatban, hogy ezek a tagok milyen mértékben gyűlölték egymást. Tehát ennek a zenekarnak ennek azért lett vége, mert már nem lehetett, már nem bírták ki egy térben egymással a tagok. Tehát, hogy egyszerűen olyan, olyan mértékű lett a feszültség és olyan mértékű lett a, a, a a, az ellenállás, az, tehát a, azt érdemes megfigyelni, hogy milyen zenét csinált azt ingaz után, hogy kivált a poliszból. Tehát ő annak az egésznek hátat fordított. az egésznek, ami ott zajlott addig. Hát megjegyzem, ebben az előző szemben valóban sokkal több bankos vonás volt, mint az előzőben. Tehát ezzel ez már érződött valami abból, hogy honnan indultak, vagy mi, mi ez az egész polisz. Jó csak, jó, csak, jó, csak közben meg zenéltek és nem Mire hogy Sting igazából ezt ö, akarta szerintem leginkább a, a szemétre dobni. Tehát neki ez az egész ilyen izadságszahú ö, kocsma, füstös kocsma hangulat, ez az, ami nem kell. Ő, ő, ő, egy, ő egy buddhista templomban szeretne mezitlább leülni és egy akusztikus gitárral, gitár mellett énekelni arra, hogy retten Igen, Ilyen fehér függönyök és fehér lepel a testét. Igen. Szitára, szitára, Na jó, eh, eh, akkor most eh, nézzünk meg egy, az egyik legutolsó számokat, tehát tulajdonképpen, azt a, tulajdonképpen ez az egy, egyik harci utaluk volt. Most itt szándékosan nem játszunk olyan számokat, mint az uh, Every Breath You Take meg. Itt tehát én, én azokat a számokat játszom, amiket a Pászteri már egyszer előadott, vagy ki, ki volt az Akarami hasonló Pondró, igen, aki az ön népszerűségünk... Ezeknek a... igen, igen, ezeknek a... a... a... bronz szobrára ángaskodva próbáltak nagyokká válni, de hiába. A Páf de Gyatör a Notorious B.I.G. emlékére. Igen, igen. De valamelyik Pondró, a másik eltaposott Pondró emlékére. Előadva. Szóval... De nem, nem, ez, ez egy csó... egyébként, és annyira sajátos, hogy például az egy ilyen... Kurva nyálas szám, és abból lett a buzin a meg. És így a, egyébként, hogy ez a következő, ez se sokkal kevésbé nyálas, csak sokkal jobb. richtig nem lett belőle sláger. tehát hogy azért, azért elmondható, hogy a popzene, tehát az a rossz ízlésre alapozni, az is kurva nagy üzlet volt. Hát Megbérhetőről, volt Magyarországon Zamborghini a legjobban nőzevelő stár. Tehát senki sehol soha nem játszott Zambó Jimmy mert egyetlen tévé meg rádió sem, soha. Semhol nem szólt ebben az országban Zambó csak az otthonomban. Igen. És amikor meghalt, akkor a Mahasz topistájának első 13 helyét vezette. Tehát gyakorlatilag nem volt rajta kívül senki. Azon, hogy... is nem volt 14. albuma, ezért nem akkor látszott, hogy Zambor Jimmy a legnagyobb sztár, és nincs mese, és ezt lehet szégyelni, meg lehet tagadni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 6 évvel ezelőttig a Michael Jacksonnak a Triller című lemeze volt, a valaha volt legnagyobb példányszávban adott album. Az a hanglemezből, ami a könyvből a Biblia. Tehát a legnagyobb számú lemez de hat évvel ezelőtt megelőzte egy kínai lakzilajcsi, nem tudjuk kicsoda, <gül> és azóta Michael Jackson csak a második. Én Én már egy... Most már ez a nem nagyon fog változni, mert senki nem el ezt, nincs olyan, hogy eladni. Igen, sikerült Michael Jacksonnak erős hajlával a második helyen zárnia. Köszönjük! Vagy mutatnak egy fűszállat, amit mászik egy katica, és köszönöm, hogy jobb lett volna, mert ez a, ez a zene, ez a, ez a dal, vagy szám, ez 100 os De annyira hihetetlenül gáz, ahogy a ebben a fehér lepelben felére lasítva a között annyira nulla, és annyira szütyok, hogy, hogy egyszerűen lehúzza a számot mondjuk 10%-ról 90-re. Még így is kibaszott jó volt, és így is megérintett, és így is éreztem, hogy. Miről énekel? <kül> Annak ellenére, hogy nem értem a szövegét, de egyszerűen az, amiről az elején beszéltünk, hogy a zene azért az egy anyjában, amit, amit nem kell érteni. De, de ilyenképpen csinálni hozzá komolyan És azt hogy azt, hogy úgy vették fel, hogy, hogy kétszeresére gyorsítják a zenét, és akkor azt fogja le ilyen kurva dorsan, és aztán visszasítják felére, és ettől ilyen nagyon és megállom az egész. Csak hát milyen mókás, amikor ezt felveszik, hogy Szerintem ilyen a líra, amikor a legjobban adják elő. Tehát, hogy így nagyon nagyon. Hogy van egy láthatatlan határ a, a líra ilyen szép meg a szétfolyós anyálas között. És vannak előadók, akik egyszerűen ösztönösen tudják, hogy hol és meddig. Tehát ilyen a líra akkor, amikor potens férfiak adják elő és, és, és, és duzzad a tehetségtől. És, a, és az erőtől, és a... a, a... Új, de gusztustanak hajtadva. <gül> Fiei, én most kezdtem beindulni, most miért kell másnak az örömét elrontani?